Byla teplá letní noc, když na dveře zabušila pěst tak silně, že se závěsy prohnuly dovnitř. Muž otevřel a vyhlédl na ulici. Od řeky táhla hustá mlha a noční nebe bylo zatažené. Viděl stejně daleko, jako kdyby se pokoušel proniknout pohledem bílý samet. Později si ale uvědomil, že těsně za okruhem světla padajícího na ulici z otevřených dveří byly jakési stíny. Spousta stínů. A všechny ho pozorně sledovaly. Pomyslel si, že to mohly být velmi slabé odrazy světla. O tvaru toho stínu přímo před ním však nemohlo být sporu. Byl obrovský, tmavočervený a vypadal jako figura muže uplácaná z hlíny dětskýma rukama. Jeho oči plály jako dva uhlíky. Co je? Co chcete takhle pozdě v noci? Golem mu podal tabulku, na níž bylo napsáno. Slyšeli jsme, že byste si přál Golema. No jistě Golemové přece neumějí mluvit, že? <laughs> no, přál to ano, mohl dovolit, to ne. Poptával jsem se, to je pravda, ale ty ceny, za které se dnes prodáváte, jsou pekelné. Golem setřel slova z tabulky a napsal. Pro vás 100 dolarů. Ty jsi na prodej? Ne. Golem ustoupil stranou. Do světla postoupil jiný. Byl to také, Golem, to poznal každý. Ale nebyla to ta obvyklá, neohrabaná věc, vypálená z hlíny, jakou člověk příležitostně vidí. Tenhle se leskl jako nově vyleštěná socha, dokonalý do poslední podrobnosti šatstva. Připomínal mu jeden ze starých obrazů původních králů města, pyšný postoj a majestátní sestřih. Abychom řekli pravdu, měl dokonce na hliněné hlavě malou korunku. Sto tolarů? Co je s ním? Kdo ho prodává? Není na něm nic špatného. Dokonalý do posledního detailu. 90 tolarů. To skoro vypadá, jako kdyby se ho někdo chtěl ve spěchu zbavit. Golem musí pracovat. Golem musí mít svého pána. No jo, to já vím, ale člověk slyší historky, zblázní se, pracuje přes čas, trhá normy a tak. Není blázen osmdesát dolarů. Vypadá docela nově, řekl muž a poklepal na lesklý hrudník. Ale dneska už golemy nikdo nedělá, proto se ty zatracené ceny drží pořád tak vysoko, že na ně chudák malý obchod. Nebo je snad začal někdo znovu vyrábět? Osmdesát dolarů. Slyšel jsem, že kněží zakázali vyrábět už před kolika lety. Člověk by se kvůli tomu mohl dostat do maléru. Sedmdesát. Kdo je dělá? Šedesát dolarů. Prodává je Albertsonovi? Nebo firmě Střevlíka Dědek? Už tak je hrozně těžké konkurovat. A oni mají peníze, aby je mohli investovat do nového zařízení. Padesát dolarů. Muž obešel Golema. Člověk by mohl jen sedět a pozorovat, jak se mu podněk bortí pod rukama kvůli daním, co musíte ze všeho paplatit, teda, teda, teda, jako rozumíte, jak to myslím? 40 dolarů. E, víra, to je sice hezká věc, ale co takový proroci vědí o zisku, aha? Hmm. Obrátil pohled k beztvarému golemovi napůl půl ukrytému v mlze a stínech. Bylo to 30 dolarů, co jsem vás teď věděl napsát? Ano. Vždycky jsem rád nakupoval za velkoobchodní obchodní ceny. Okamžik vešel dovnitř a vrátil se s hrstí mincí. Budete je prodávat taky někomu z těch mizerných křupanů? Ne. Výborně, řekněte svému šéfovi, že je radost s ním obchodovat. Tak pojď dovnitř, šťastný Jakube. Bílý golem bešel do továrny. Muž se rozhlédl po ulici sem a tam zavřel dveře a vydal se za ním. V temnotě se pohnulo několik ještě temnějších stínů. Ozval se tichý sykot. Pak se obrovské tmavé stíny kolébavým krokem ztratili ve tmě. Krátce potom, a to za nejbližším rohem, byl překvapen žebrák, který tam seděl a s napřeženou dlaní čekal na almožnu, když najednou zjistil, že je bohatší o celých 30 tolarů. Země plocha se vznášela na blízkavém horizontu vesmíru, pomalu se otáčela na zádech čtyř obrovských slonů, kteří se uhřadovali na kruníři velké Atuin tuin vesmírné želvy. Světa díly ubíhaly kolem, korunovány různým počasím. Jednotlivá počasní uskupení se pomalu pohybovala proti směru otáčení země plochy jako taneční pár, který se při valčíku otáčí opačně než ostatní tanečníci v sále. Oblohou se pozvolna valily miliardy tun praktického zeměpisu. Lidé se dívají na věci, jako je zeměpis nebo meteorologie, dost skepticky a to nejen proto, že jednu z nich mají pod nohama a ta druhá je pravidelně promáčí. Nepovažují je za skutečnou vědu. Jenže zeměpis je vlastně jen zpomalená fyzika, do které někdo tu a tam zastrčil strom a meteorologie je plná vzrušujícího módního chaosu a spletitostí léto není jen období, je to i místo. Léto je stvoření v pohybu a rádo se na zimu stěhuje na jich. Dokonce i na země ploše s jejím malým slunečkem, které křižuje nad otáčejícím se světem, se mění roční období. V Ang Morporku, největším ze země plošských měst, bylo právě prvojaro odstrčeno prvolétem, ale tomu už se pomalu na záda mačkal prvopodzim. Zeměpisně řečeno, ve městě samém nebylo tak docela jednoduché ty rozdíly rozeznat, i když je třeba říci, že v pozdním jaru nabýval povlak na hladině řeky nádhernou smaragdově zelenou barvu. Jarní mlha se pak měnila v mlhu podzimu, která se míchala a splývala s kouřem a páchnoucím dýmem stoupajícím ze čtvrtí mágů a alchymistů, dokud zdánlivě neožila svým vlastním dusivým životem. A čas? Podzimní mlha se tiskla půlnoční temnotou na okenní tabulky. Krev stékala čůrkem po stránkách výjimečně vzácné knihy náboženských pojednání, která byla roztržena v půli. Tak tohle bylo docela zbytečné, pomyslel si otec Tubelík. Pak se mu vnutila další myšlenka, totiž ta, že ho neměl uhodit. Jenže otec Tubelík nějakou tu ránu nikdy nepovažoval za příliš důležitou. Lidé se uzdravovali, knihy ne. Natáhl roztřesenou ruku a pokusil se pozbírat rozházené stránky, ale pak klesl zpět. Pokoj se otáčel. Dveře se pruce otevřely. Na podlaze zaduněly těžké kroky, přesněji vždy jeden krok a pak těžké pošoupnutí. Krok, šoup, krok, šoup. Otec tubelík se pokusil zaostřit. Ty, zachroptěl přikývnutí. Seber ty knihy. Starý kněz pozoroval, jak jsou knihy sbírány a rovnány do úhledných štůzků prsty, které pro takový úkol nejsou právě nejvhodnější. Nově příchozí vytáhl strosek na podlaze brk, pečlivě napsal něco na kus papíru, pak papírek sroloval a opatrně ho vsunul od citubelíkovi mezerty. Umírající kněz se usmál. Takhle my nefungujeme, zamumlal a papírová trubička se mu vertek zazmítala jako poslední cigareta. My si děláme náš vlastní... Klečící postava ho chvíli pozorovala, pak se pomalu naklonila ku předu a s nesmírnou péčí mu zatlačila oči. Sir Samuel Elánius, vrchní velitel ankmorporské městské hlídky, se na sebe zamračil do zrcadla a začal se holit. Břitva byla mečem svobody. Holení bylo činem vzpoury. Poslední dobou mu někdo připravoval koupel denně. Člověk by nevěřil, že něco takového může lidská kůže vydržet. Někdo mu připravoval šaty a jaké šaty? A někdo mu vařil. A jak mu vařil? Elánius věděl, že přibývá na váze. A někdo mu dokonce čistil boty. A že to byly nějaké boty, ne telaciná záležitost s podrážkami stvrzené lepenky, ale dobře padnoucí boty z pravé lesklé kůže. Byly tady jednoduše lidé, kteří za něj dělali téměř všechno. Ale jsou tady jisté věci, které by měl muž vykonávat sám a jednou z nich je holení. Věděl, že Lady Sibela s tím mírně nesouhlasí. Její otec se v životě sám neoholil. Měl na to člověka. Elánius protestoval s tím, že strávil příliš mnoho let pochůzkami po nočních ulicích, než aby byl šťastný, když mu bude nějaký cizí člověk mávat břitvou kdekoliv okolí hrdla. Jenže ten pravý, nevyslovený důvod jeho příkrého odmítnutí spočíval v tom, že ze srdce nenáviděl představu světa rozděleného na holené a holící. Nebo na ty, kteří nosí veleštěné boty a ty, kteří jim je leští. Pokaždé, když viděl, jak mu Jeeves skládá šaty, potlačoval neodolatelné nutkání kopnout Butlera, který pro něj v onom okamžiku představoval urážku lidské důstojnosti, do oblízkaného zadku. Břitva klidnými tahy ničila noční steniště. Včera se pořádala jakási oficiální večeře. Už si ani nevzpomínal, při jaké příležitosti. Zdálo se mu, že na takových podnicích tráví většinu života. Koketní, rozchychotané ženy a uhýkaní mladíci, kteří stáli ve chvíli, kdy se rozdávaly brady někde úplně vzadu. A jako obvykle se vrátil z města na půl pohlceného mlhou v ošklivé náladě, nespokojen sám se sebou. Všiml si světla pod kuchyňskými dveřmi, slyšel hovor a smích a vešel dovnitř. Byl tam Jeeves a stařík, který přikládal pod kotlem na teplou vodu, hlavní zahradník a chlapec si nešleštil žičky a zapaloval ohně. Hráli karty a nastale stáli láhve s pivem. Přitáhl se židly, prohodil několik žertů a požádal, aby ho vzali do hry. Chovali se přívětivě, jistým způsobem. Ale jak hra pokračovala, cítil Elánius, že se kolem něj uzavírá vesmír. Bylo to jako stát se najednou ozubeným kolečkem ve skleněných hodinách. Nikdo se nesmál. Říkali mu syre a neustále si odkašlávali. Všechno bylo velmi opatrné. Nakonec zamumlal nějakou omluvu a neohrabaně vyšel z kuchyně. Když byl v polovině chodby, měl dojem, že slyšel poznámku následovanou, no možná to bylo skutečně jen po usmání, ale mohl to být už klebek. Ostrá čepel pomalu zjížděla kolem nosu. Pch, ještě před dvěma roky by ho muž jako džív spustil do kuchyně jen s velkým sebezapřením. A jistě by ho přinutil, aby se zol. Takže takový je teď váš život, veliteli Elánie. Pro hlavouny do panského stavu povýšený policajt a hlavoun pro všechny ostatní. Zamračil se na svůj odraz v zrcadle. Začal skutečně ve stoce, to je pravda. A teď si žil. Měl jistáci teplá jídla denně, dobré boty, v noci teplou postel, a když už je o tom řeč, manželku. Sybyla byla dobrá duše, i když v poslední době měla sklony hovořit o vrázkách, ale seržant tračník Elánia ujistil, že se to stává většině manželek, že je to biologická záležitost a úplně přirozená věc. Elánius měl ovšem raději své staré laciné boty. Podrážky měly tak tenké, že v nich uměl číst městské ulice. Došlo to tak daleko, že za dokonale temné noci dokázal jen podle povrchu a velikosti kamenů pod nohama určit, ve které ulici se právě nachází. No, co se dá dělat? Na Elánejově zrcadle naholení bylo něco maličko zvláštního. Bylo mírně vypuklé, takže odrážilo větší část místnosti než obyčejné rovné zrcadlo, a navíc poskytovalo velmi dobrý pohled na venkovní hospodářská stavení a zahradu za okny. Hm, nad čelem už mi to opravdu řídne. Vlasy na ústupu. Myň vlasů k česání, ale na druhou stranu zase větší kus obličeje k mytí. Veskle se něco myhlo. Bleskově se vrhl stranou a přikrčil se. Zrcadlo se rozletělo na střepy. Zvenčí směrem od rozbitého okna se ozval zvuk spěšných kroků, pak praskot a výkřik. Elánius se narovnal. Z misky na holení vytáhl největší střep a opřel jej o černou střelu, která se z poloviny zarazila do zdi. V klidu dokončil holení. Pak zazvonil na zvonek přivolávající osobního sluhu. Ve dveřích se zjevil Jeeves. Syre? Elánius si opláchl břitvu. Zavolejte mladšího sluhu, aby pozbíral ty střepy, ano. A skočil do sklenářství. Butlerovi oči přeletěly k oknu a pak k rozbitému zrcadlu. Jistě, pane? A účet mám jako obvykle poslat na cech vrahů, Syre? S mými pozdravit. A když už bude ten chvenku, venku, ať se taky zastaví v tom obchodě v pátém a sedmém dvoře a donese mi nové zrcadlo na holení. Trpaslíci už tam vědí, jaké mám rád. Jestě, sire. A mám donést prachovku a okamžitě to všechno poklidit, sire? Mám informovat Lady Berankinovou, sere. Ne, ona vždycky říká, že si za to můžu sám, protože jim k tomu svým chováním dodávám odvahu. Výborně, sere, přikývl jeeps a zmizel. Sam Elánius si pečlivě otřel obličej a sešel do raního pokoje, kde otevřel skříň a vytáhl z ní nový samostříl, jejž mu darovala sibila jako svatební dar. Sam byl zvyklý na staré erární kuše, které mývaly nechvalně známý zvyk vystřelit vám přímo do obličeje a to přesně ve chvíli, kdy jste se ocitli v úzkých. Jenže tohle... Byl borlék a silnoruka, samostříl vyrobený na zakázku a abychom pravdu řekli dokonce na míru s olejem napuštěnou ořechovou pažbou. Říkalo se, že neexistuje lepší. Vybral si tenký doutník a vyšel do zahrady. V dračinci panoval zvýšený ruch. Elánius vešel dovnitř a pečlivě za sebou zavřel. Kuši opřel o dveře. Je kot a kvákavé zvuky zesílily. Nad silnými stěnami kotců tu a tam vytřesly záblesky na modralých plamenů. Elánius se naklonil k nejbližšímu stání. Zvedl čerstvě vylíhlé dráče, kterému se mezi chovateli říkalo sedák, a podrbal ho pod bradou. Když rozjařeně vypustilo modrožlutý plamen, připálil si o něj doutník a chvilku vychutnával kouř vypustil kroužek dýmu směrem k postavě vysící pod stropem. Dobré ráno. Postava sebou zoufale zazmítala. Díky obdivohodnému ovládání svalů celého těla se vetřelci podařilo v pádu zachytit se jednou nohou v koleně stropního trámu, ale vytáhnout se nahoru už nedokázal. Na to, aby skočil, nebylo ani pomyšlení. Přímo pod ním se schromáždilo malé hejno dráčat, která dychtivě poskakovala nahoru a dolů a vzrušeně vypouštěla plameny. <kohem> — Dobré ráno, odpověděla vysící postava. — No, udělalo se nám opravdu pěkně, pokračoval Elánius a zvedl k belík uhlí. — I když se obávám, že by se nám později mohla vrátit mlha. Vzal malou hrudku uhlí a hodil ji dráčkům. Poprali se oni. Elánius si ze kbelíku vybral další kousek. Mladý dráček, který vybojoval první kousek uhlí, měl teď zřetelně delší a výhřevnější plamen. Eh, předpokládám, ozval se po chvilce mladík, eh, že bych neměl počítat s tím, že mě sundáte. Další dráček z hrtlku z uhlí a z vypustil ohněvou kouli. Mladík se zoufale rozkýval, aby se jí vyhnul. – Hádej, odpověděl Elánius. E, – Když tak o tom přemýšlím, bylo ode mě hloupé zvolit si střechu, pokračoval rach. Už to tak vypadá, přikývil Elánius. Minulý týden strávil několik hodin tím, že nařezával trámy a opatrně vyvažoval tašky. E, – Měl jsem se skočit ze zdi a použít jako kryt křový. Asi ano, odpověděl klidně Elánius. V křoví nastražil past na medvědy. Vzal do ruky několik hrudek uhlí. Předpokládám, že byste mi neřekl, kdo si vás najal. Obávám se, že to nemohu, Sire. Znáte pravidla? Elánius smrtelně vážně přisvědčil. Minulý týden jsme měli u Patricie syna Lady Žralounové, uvažoval na hlas. Poslyšte takto. To je skutečně mládenec, který by se potřeboval naučit, že ne, neznamená ano, prosím. To je možné, Sire. A pak tady byla ta záležitost s hochem lorda řezače. Nemůžete střílet sloužící, protože vám postavili boty ke dveřím obráceně, chápete? A dělá se přitom hodně nepořádku. Bude se muset naučit rozlišovat pravou ruku levé, jako my všichni. A taky právo od bezpráví. Já vás poslouchám, Sire. Jak se zdá, tak jsme se dostali do slepé uličky. Zřejmě ano. Elánius zamířil dalším kusem uhlí na malého bronzovo-zeleného dráčka, který ho šikovně chytil ve vzduchu. Teplota se citelně zvyšovala. Jedné věci ale nerazumím. Proč to vy, hoši, pořád zkoušíte jenom tady nebo v kanceláři? Tím myslím, že hodně času trávím ve městěné. Mohli byste mě zabít na ulici, co říkáte? No cože? Jako nějaký obyčejný mordý syre? Elánius přikývl. Byla to temné a pokřivené, ale cech vrahů měl čest jistého druhu. Nakolik mě ocenili? Dvacet tisíc, sire. Mělo to být víc. Souhlasím. Jestli se mladý vrah dostane zpět do cechu, bude to víc, pomyslel si Elánius. Vrahové si své životy cenili vysoko. A, tak se na to podívejme, řekl Elánius a prohlédl si konec svého doutníku. Cech si bere padesát procent, takže zbývá deset tisíc dolarů. Jak se zdálo, vrah jeho slova chvilku zvažoval, pak sáhl do opasku a neohrabaně hodil směrem k Elániovi objemný váček. Elánius ho zachytil, pak zvedl svůj samostříl. O, no, tak bych odhadl, že kdyby teď někdo muže ve tvém postavení pustil, mohl by se propuštěný dostat ke dveřím a vyváznout jen se středními popáleninami, pokud by byl rychlý. Jak rychlí jsi ty? Žádná odpověď. A taky, což je samozřejmé, by musel být v zoufalé situaci, pokračoval Elánius, který při řeči položil těžkou kuši na stůl, kde se připravovalo krmivo a upevnil je tam. Pak vytáhl z kapsy kousek provázku. Ten jedním koncem přivázal ke skobě ve stěně a druhý k tětivě kuše. Pak opatrně ustoupil na stranu a stiskl spoušť. Tětiva se pohnula jen o kousek. Zdálo se, že vrah, který Elánia pozoroval z vysou nohama, přestal dýchat. Elánius několikrát zatáhl z doutníku, až se doutnající konec změnil v pekelně žhnoucí oko. Pak vytáhl doutník z úst a opřel ho o napjatý provaz tak, že stačilo, aby odhořelo několik milimetrů a provaz začne doutnat. Dveře nechám otevřené, Vždycky jsem se choval logicky. Budu se zájmem sledovat tvou kariéru. Hodil drakům zbytek uhlí a vyšel z dračince. Zdálo se, že to bude další Ank morporský den bohatý událostmi a to teprve začal. Když Elánius docházel k domu, zaslechl zadrnčení, krátké sviš, svaknutí a zvuk někoho, kdo velmi rychle utíká do zahrady. Jeeves na něj čekal s připraveným kabátem. Nezapomeňte, prosím, že máte v jedenáct schůzku s jeho lordstvem, syre Samueli. Ano, ano. A máte taky v 10 hodin navštívit společnost heroldů. Lady si na tomto bodu velmi trvala, Sire. Její slova zněla, cituji, řekněte mu, ať ho ani nenapadne znovu se z toho vykroutit, Sire. No tak dobrá. A Lady ještě říkala, abyste se pokusil nikoho nerozlobit. Vyřičte jí, že se budu snažit. A vaše nosítka čekají před domem, Sire. Elánius si povzdechl. Děkuju vám. V ozdobném jezírku v zahradě je muž. Vytáhněte ho a dejte mu šálek čaje. Myslím, že je to slibný mládenec. Jistě, Sire? Nosítka. A no jistě. Nosítka. Dostal je jako svatební dar od Patricie. Lord veterinary věděl, jak Elánius miluje procházky ulicemi města a bylo pro něj velmi typické, že Elánia obdaroval něčím, co mu ono potěšení znemožňovalo. Nosítka čekala venku. Oba nosiči se v očekávání narovnali. Sir Samuel Elánius, vrchní velitel Ankh-Morporské městské hlídky, se znovu vzbouřil. Pravděpodobně by měl používat tu zatracenou věc, ale podíval se na předního nosiče a palce mu ukázal na dvířka do ozdobné budky. Nastup si, přikázal. Ale sire je překrásné ráno, řekl Elánius a schodil ze sebe plášť. Dnes se odnesu sám. Nejdražší mami a tati. Kapitán Karotka z městské hlídky měl volný den. Takový den měl svůj řád. Nejdříve si dal snídani v některé příhodné kavárně. Pak napsal dopis domů. Dopisy domů mu často dělaly jisté potíže. Dopisy, které dostával od rodičů, byly vždycky velmi zajímavé, plné hornických statistik a vzrušujících novinek o nových šachtách a slibných rudných žilách. A Jediné, o čem mohl psát on, byly nějaké ty vraždy a podobně. Na chvilku se zahryzl do konce tušky. Nože, byl to zase zajímavý týden. Honím se jako moucha masařka, to mi věste. Otevíráme právě novou strážnici na ulici vepřových drobů, což se nám hodí, protože to je jen kousek na stínov, takže teď už máme čtyři. Počítám tu u jiných sester a v dlouhé hradební a já jsem v hlíce jediný kapitán, takže mám pořád službu. Občas postrádám to kamarádské posezení ze starých časů, kdy jsme to byli jenom noby, seržant Tračník a já, ale máme přece jen tohleto století ovocného netopíra. Seržant Tračník chce jít konce měsíce na penzi, říká, že po něm paní Tračníková chce, aby už konečně dal jednou pokoj a natáhnul bačkory, co mu dala v loni na svátek prasečí hlídky. Tý se přestěhují na venkov a koupí si farmu, kde budou blíž k přírodě. A já jsem si jistý, že mu taky přejete všechno nejlepší. Můj přítel Noby je pořád Noby, akorát je mnohem víc nobiovatější. Karotka nepřítomně vzal z talíře se zbytky snídaně polovinu skopové kotlety a ruku sní vsunul pod stůl. Ozvalo se chňab. No, abych se vrátil zpátky k práci. Určitě už jsem vám psal o těch malých uličnících z ulice Kotevního řetězu a i když se pořád pohybují spíš kolem Pseudopolského dvora, lidem se nelíbí, když spolupracovníci hlídky nenosí uniformy. Ale velitel Elanius říká, že ti podstrání kriminálníci taky nenosí uniformu, takže můžou jít všichni ke všem čertům. Karotka přestal na okamžik psát. Přestože byl v Ankmorporku už skoro dva roky, pořád ještě nevěděl, jak se píše slovo posraní. Vilitel Elanius tvrdí, že potřebujeme tajné policisty, protože máme tajné zločiny. Karotka znovu přestal psát. Miloval svou uniformu. Žádné jiné oblečení neměl. Představa policajta v přestrojení pro něj byla nepředstavitelná. Bylo to pro něj něco jako ti piráti, kteří vyplouvali pod cizím praporem. Jako špioni. Nicméně po chvíli ukázněně pokračoval. A velitel Elánius, jistě ví, o čem mluví, to jsem si jistý. Říká, že už to není ta starodávná policajská práce, kdy jsme chytali ty ubožáky, co neměli dost rozumu ani na to, aby utekli. No, každopádně to prohlídku znamená víc práce a nové tváře. Zatímco čekal, až ho napadne nějaká další vhodná věta, vzal ze svého talíře párek a ruku spustil pod stůl. Ozvalo se další chňap. Přiběhl číšník. Přidáte si ještě, pane Karotko, na podnik? Každá restaurace a na v Ank Morporku Karotkovi nabízela jídlo zdarma v nezvratné a šťastné jistotě, že vždycky bude trvat na zaplacení. Ne, ale musím říct, že to bylo opravdu výborné. Takže okamžik, tady je 20 pencí a drobné si nechte. A jak se bá, vaše slečna, dnes jsem ji ani nezahlédl. Angua? No, víte, ona, byste je někde nablízku a v pohotovosti však je znáte, ale buďte klidný, vyřídí mi, že jste se po ní ptal. spolehněte se. Trpaslík se šťastným úsměvem přikývl a odspěchal. Karotka napsal několik dalších řádků vypocených z povinnosti a pak řekl velmi těžše. Stojí ten konský botach stále ještě před ocelkurkovou pekárnou? Z stolu se ozvalo slaboučké zakňučení. Vážně? No to je zvláštní. Všechny rozvážky skončily už před hodinou a mouku a zrní dovezou až odpoledne. A kočí tam taky pořád sedí? tiché zaštěknutí. A navíc to zvíře vypadá moc dobře na obyčejného tažného koně. A víš, jak to chodí? Normální kočí by mu už dávno navlékl na čeních pytel se žrádlem. A je poslední čtvrtek v měsíci. To znamená, že u ocelkůrky mají výplatu. Karotka odložil tušku a zamával rukou, aby zachytil číšníků v pohled. Trochu kávy z mletých pražených žaludů, pane nebo zezi, abych se jí mohl vzít sebou. Pan Pohobka, zprávce muzea trpasličího chleba v Koloteční ulici, byl poněkud vzrušen. Kromě jiných vážných věcí, které ho rozrušili, byl také právě zavražděn. Jenže zatím byl rozhodnut brát to jen jako nepříjemnou, nicméně nepodstatnou skutečnost. Byl obyt krajícem chleba. To je něco, co by se nemohlo stát ani v té nejhorší lidské pekárně, ale trpasličí chleba má úžasné vlastnosti, které mu propůjčují charakter útočné zbraně. Trpaslíci považují pečení svého chleba za součást válečného umění. Když pak vyrábějí kamenné koláče, většinou to tak neberou. No. Podívejte se tady na ten zub! stěžoval si Pohobka. Úplně zničil kurku a taky tvou lepku. No, to taky, řekl Pohobka hlasem člověka, který si cení vlastní lepku na deset peny, ale velmi dobře si uvědomuje nenahraditelnou hodnotu výstavního vzorku trpasličího chleba. Ale co by bylo špatného na nějakém zabiďáku, nebo proč se nevzal? Kladivo? Sám se mu mohl nějaké půjčit, kdyby se byl řekl. Smrt, který měl od přírody osobnost až vtíravě pečlivou, si uvědomil, že se ocitl v přítomnosti mistra. Bývalý, lépe řečeno, teď už zesnulý pan Pohobka měl kvíkavý hlas a býle zavěšené na kusu černé pásky. Jeho duch teď měl na očích jejich přesnou kopii a takové věci bývaly vždycky znaky člověka, který leští nábytek i ze spodu a kancelářské sponky třídí podle velikosti. Je to skutečně velmi špatné a velmi nevděčné po veškeré té pomaci, kterou jsem jim paskytl z pecí. Myslím, že bych si měl vážně stěžovat. Pane, Pane Pohobko, uvědomujete si, si pevně, že jsem mrtev? Mrtev? Ale ne, já přece nemohu být mrtev. Ne v téhle chvíli. No to je prostě naprosto nemožné. Vždyť jsem ještě ani nedokončil katalogizaci bojových vdlhů. Nicméně přesto je tomu tak. tak. Ne, ne, promiňte, ale takhle by to nešlo. Budete muset počkat. Teď nemám čas zdržovat se takovými nesmysly. Smrť byl v rozpacích. Po počátečním zmatku pocítila většina lidí jistou úlevu nad tím, že už to mají za sebou. Z ramen jim spadla podvědomá tíha. Zbavili se střevíce, který je tlačil. To nejhorší už se stalo a oni mohli obrazně řečeno bestarostně pokračovat. Jen málo kdo bral smrt jako jednoduchou nepříjemnost, která zmizí, pokud si budete dost nahlas stěžovat. Ruka pana pohobky prošla deskou stolu. Co to? Vidíte? Vidíte? No to je neslýchané. To jste si nemohl vybrat nějaký vod. hodnější okamžik? Jen, Jen na základě konzultace, konzultace s vaším vrahem. No, tak se mi zdá, že je to pěkně, mizerně zorganizováno. Chci si stěžovat. Konec konců platím poctivě daně. Já jsem, jsem smrť, smrť, ne, ne daně. daně. Se, se mnou se setkáte jen jednou. Stín pana Pohobky začínal pomalu blednout. No, jde o to, že já se vždycky pokoušel nějak rozumně si všechno naplánovat dopředu. Já si myslím, že nejlepší je brát život tak, jak jde. To je velmi nezodpovědné. V mém případě to vždycky fungovalo. Nosítka zastavila před pseudopolským dvorem. Elánius nechal nosiče, aby je zaparkovali a zatím si oblékl kabát. Bývaly doby a zdálo se to být včera, kdy byla strážnice téměř opuštěná. Byl tam starý seržant tračník klimbající v křesle a prádlo desátníka Noblhocha, které vyselo na šňůže před krbem. A pak se to najednou všechno změnilo. Seržant tračník na něj čekal s poznámkovým blokem. Mám tady hlášení z ostatních strážnic, Sire, řekl a snažil se udržet s Elániem krok. Něco zvláštního? Je tady případ jakési podivné vraždy, Pady. V jedné z těch starých budov na nedomyšledé mostě. Nějaký starý kněz. Moc o tom nevím, hlídka jen vzkázala, že bychom se na to měli podívat. Kdo ho našel? Strážník postihnout, Sire. Ach, bohové... No právě, Sire. Pokusím se tam dnes odpoledne podívat. Něco jiného? Desátník Noblhoch je nemocný, Sire. No to vím dávno. Já tím myslel, že není ve službě, protože je nemocen. Tentokrát nejel na pohřeb své babičky? Ne, Sire. Kolik už mu jich mimochodem zemřelo letos? Sedm, Sire. To je ale zvláštní rodina tihle Noblhochové. To jo, Sire. Frede, nemusíš mi pořád říkat Syre. E, máme společnost Syre, upozornil ho seržant a hodil očima významně klavici v hlavní kanceláři. E, Přišel se přihlásit na to místo alchymisty. Na Elánia se nervózně usmál trpaslík. E, dobrá, promluvím si s ním ve své kanceláři. Sáhl do kapsy a vytáhl z ní kožený váček, který dostal od vraha. Ulož to do fondu Provdovi a sirotky ano. Skvělá práce, Siri. Ještě pár takových pokusů a budeme si moci dovolit nějakou tu vdubu navíc. Seržant Tračník se vrátil ke svému stolu, kradmo pootevřel zásuvku a vytáhl knihu, kterou právě četl. Jmenovala se Zvířecí manželství. Ten titul mu zprvu dělal jisté starosti. Člověk slyší různé historky o podivných lidech, žijících na venkově, ale jak se ukázalo, byla to jen kniha o tom, jak se mají krávy, prasata a ovce chovat a rozmnožovat. Teď přemýšlel, kde vzít knihu, ze které by se ta zvířata naučila číst. Zatím nahoře Elánius opatrně otevřel dveře do své kanceláře. Cech vrahů se držel pravidel. To se těm mizerům muselo přiznat. Zasáhnout náhodou někoho jiného než zadaný cíl znamenalo mnoho nepříjemných důsledků. Mimo jiné také nedostat zaplaceno. To znamenalo, že pasti v jeho kanceláři byly vyloučeny, protože tam denně procházelo mnoho lidí. I tak se ale vyplatilo být opatrný. Elánius byl dobrý v tom dělat si onen druh bohatých nepřátel, kteří si mohli dovolit zaměstnat vraha. Těm všem stačilo mít štěstí jednou, ale Elánius ho potřeboval neustále. Protáhl se do místnosti a vyhlédl z okna. Rád pracoval při otevřeném okně, i když bylo poměrně chladno. Rád naslouchal zvukům města. Kdokoliv, kdo by se však k oknu pokusil vyšplhat, by narazil na všechny záludnosti volnými taškami počínaje přes křehké opěry pro ruce a nohy, které se při dotyku rozpadaly, až ke zrádným okapovým žlabům, jaké jen Elániova fantazie dokázala vymyslet. A doledel Elánius namontovat zábradlí posetá ostrými hroty. Ta zábradlí byla pěkná a ozdobná, ale především a ze všeho nejvíc špičatá. Zatím Elánius vyhrával. Ozvalo se nesmělé zaklepání na dveře. Pocházelo od kloubů trpasličího uchazeče. Elánius ho vpustil do kanceláře, zavřel dveře a usedl za svůj stůl. Tak, takže vy jste alchymista. Ruce prožrené kyselinou a žádné obočí. To je pravda, siré. Je dost neobvyklé najít trpaslíka s takovou profesí. Měl jsem dojem, že vy lidičky spíš dřete ve slevárně svého strička nebo tak něco. Vy lidičky, tedy trpaslík, přikývl Jenže já neumím zacházet s kovy, odpověděl. Trpaslý, který neumí zacházet s kovem? To musí být něco naprosto unikátního. Velmi zřídkavá věc, Syre, ale v alchymii mi to docela šlo. Člen cechu? Už ne, pane. Ale? A jak jste z cechu odešel? Střechou, sire, Syre. Ale už vím naprosto jistě, kde došlo k chybě. Elánius se pohodlně opřel v křesle. Alchymisté často vyhazují věci do vzduchu, neslyšel jsem, že by za to někoho vyloučili. To proto, že ještě nikdo z nich nevyhodil do vzduchu cechovní radu, Syre. Cože celou? No, z větší části, Syre. Přesněji řečeno všechny snáze oddělitelné kousky. Elánius zjistil, že zcela automaticky otvírá spodní zásuvku stolu. Znovu ji zavřel a zašustil papíry na stole. Jak se jmenuješ, mládenče? Trpaslík polkl. Tohle byla očividně ta chvíle, které se obával. Řiďka, syre! Elánius ani nezvedl oči. A ah, ano, tady se to vlastně píše. E, to znamená, že si z oblasti Ibrvaldu, že? No, ano, sire. přikývl mírně překvapený řička. Lidé většinou nerozlišují mezi trpasličími klany. Z té oblasti pochází i naše policistka Angua a teď tady se píše, že tvoje křestní jméno je... Aha, tady... Já ty Fredovi klikyháky nedokážu přečíst. Eh, nedalo se nic dělat. Pleškoť, sire, řekl pleškoť řička. Tak pleškoť, ano, je dobře, že se stará tradiční jména v rodinách pleškote pleškoteřičko. Opravdu dobře. Řička ho pozorně sledoval. Po Elániově tváři nepřeběhl ani ten nejmenší náznak smíchu nebo pobavení. Ano, sire, jmenuju se pleškoť Řička. Ale Elánejoz pořád ještě nehnul ani brvou. Můj otec byl vrtil, vrtil Řička. Dodával trpaslík jako někdo, kdo jazykem strká do skaženého zubu, aby zjistil, jestli to bude bolet. Skutečně. A jeho otec byl pšouk řička. Ani jediný záchvěv veselý, žádná stopa po úsměšku, sebe vzdálenější stín jediného úsměvu. Elánius odsunul papíry stranou. No, my si tady vyděláváme na živobytí, řičko. Rozumím, pane. My tady věci do povětří nevyhazujeme, řiďko. Jistě, že ne, Syre. Já taky nevyhazuju do vzduchu všechno. Některé věci prostě zmizí. Elánius zabubnoval prsty o stůl. Víš něco o mrtvých tělech? Ale oni byli jen poněkud otřesení sire. Syre. Elánius si povzdechl. Ah, poslyš, já vím, jak být policajtem. Přitom se musí hlavně hodně chodit a mluvit. Ale je tady hodně věcí, které neznám. Přijdeme na místo činu a tam je na podlaze nějaký šedý prášek. Co je to? Já to nevím. Ale vy, lidičky, víte, jak smíchat věci v miskách a zjistit to? Byl mrtvý otráven? Jak se zdá, potřebujeme někoho, kdo by věděl, jakou barvu by měla mít zdravá játra. Chci tady mít někoho, kdo se podívá do popelníku a řekne mi, jaké kouřím důtníky. Du tenké panateli, řekl řička automaticky. Dobří bohové. Nechal jste na stole ležet krabičku, syre. Elánius se podíval na stůl. E, dobrá, občas je odpověď jednoduchá, ale častěji není. Občas dokonce ani nevím, jestli klademe tu správnou otázku. Nemůžu říct, že bych trpaslíky nějak zvlášť miloval, řičko, ale právě tak nemiluju ani troly, ani lidi, takže předpokládám, že je to v pořádku. No dobrá, jsi jediný kandidát, takže 30 dolarů měsíčně, 5 dolarů na ubytování mimo strážnici, předpokládám, že budeš koukat na práci a ne na hodiny, protože u policajtu existuje jedno mytické zvíře, které ti ukradne každou volnou chvilku a nazývá se přes čas, jenže nikdo nikdy neviděl jeho stopy. Jo, a taky, když tě některý trolý důstovník nazve čerkožroutem, bude propuštěn, když ty jim budeš říkat balvani, budeš propuštěn ty... My jsme tady totiž taková jediná velká rodina a jestli si doma zažil nějakou z velkých rodinných rozprav, ujišťuji těřitko, že se to tomu tady opravdu podobá. Pracujeme jako tým a musím říct, že to zatím docela funguje, i když to zvládáme za pohybu, ale v polovině případů nevíme, co to právo vlastně je, takže to občas bývá opravdu velmi zajímavé. Musím tě upozornit, že technicky jsi zařazen jako desátník, ale bůh tě chraň vydávat nějaké rozkazy skutečným policistům, dostaneš nějaký výcvik, jen co na to bude chvíle času a teď seže nějaký ikonograf a sejdeme se u nedomyšleného mostu za sakra. No, řekněme raději za hodinu. Musím se ještě zajít podívat na ten zatracený erb. No, na druhou stranu, mrtvá těla už mrtvější nebudou. Seržente Nováško, ozval se pravidelný skřípot. Po venku se přisunulo něco neobyčejně těžkého a ve dveřích, které se otevřely, stál troll. E, ano, Siri? Tohle je desátník řička. Desátník Pleško řička, jehož otec se jmenoval Vrtil řička. Dejte mu odznak, vezměte ho do přísahy a ukažte mu, co a jak. Takže dobrá. Ano, desátníku. Budu se snažit dělat uniformně čest, veliteli. Výborně. Jen tak mimochodem, seržante, dostal jsem hlášení, že včera večer nějaký troll v uniformě přibyl jednoho z krize prasevých pohunků za ušinozeď. Nevíte o tom nic? Troll svraštil obrovské čelo. A mluví se v té zprávě taky o tom, že ten trolý Lump prodával náře s trolým dětem. Nic takového. Tvrdí se tam, že byl na cestě ke své drahé staré matičce, které chtěl předčítat v duchovní literaturu. A říkal skořepina, že viděl odznak toho trola, který ho napadl. To ne, ale tvrdí, že mu ten troll vyhrožoval tím, že mu svůj odznak vrazí tam, kam slunce nesvítí. Naváška vážně přikývl: No, to by ten dotyčný musel udít velký kus cesty jenom proto, aby zničil poctivý odznak. Mimochodem, byl to od vás šťastný typ, kdy jste odhadl, že to byl z bylo to jako záblesk z čistého nebesyre. Pomyslel jsem si, který svinák, co prodává náš s dětem, by si zasloužil přitlouc za uši na zeď syre. A bingo! Ta myšlenka se mi v hlavě vylíhla úplně sama od sebe. Přesně to jsem si myslel. Pleškot řiďka se díval z jedné klidné tváře na druhou. Oči členů hlídky ani na okamžik neopustili tvář toho druhého, ale slova zněla poněkud nezúčastněně, jako kdyby oba četli nějaký neviditelný scénář. Pak Naváška pomalu zavrtěl hlavou. E, musel to být někdo. Kdo se začlena hlídky jenom vydával, siré? Sehnat helmice podobné těm naším je dost jednoduché. Ani jeden z mých trolů by něco takového neudělal. To by byla policejní brutalita, syre. To rád slyším. Jen pro dobré věci chápete, byl bych rád, abyste prohlédl trolí skřínky. Tímhle případem se zabývá silikonová liga proti pomluvám. Uh, — Jistě, siré. A jestli zjistím, že to byl některý z mých trolů, padnu na něj jako tuna těch haranatých věcí, ze kterých si lidé stavějí domy, siré. Dobrá, takže vzhůru, pleško teřičko, navážka na vás dohledne. Řička zaváhal. Tohle bylo naprosto neúnosné. Ten člověk se nezmínil ani o sekerách, ani o zlatě. Neřekl dokonce ani něco jako třeba v hlídce to můžete dotáhnout daleko. Řiťka se cítil vyveden z míry. Hm, e e řekl jsem vám své jméno, že, Syre? Ano, mám to tady napsané. Pleško dřiťka. Správně? Hm, e ano, správně. To je v pořádku. Děkuji vám, pane. Elánius se díval, jak dvojice mizí v chodbě. Pak pečlivě zavřel dveře a přetáhl si přes hlavu plášť, aby nikdo neslyšel, jak se směje. <laughs> Plešku, zjička!